Князь Мстислав казав мені після вгавичі, що й він на калці помилився, вирвався наперед, не чекав князів. Та й ті князі слухати його не хотіли, кожен сам собі. Семен Луївич стояв, похнюпувши голову під тягрем спогадів. «Так, Даниле, життя навчає нас!» – він зітхнув. «Іх, якби ще одно життя прожити!» Якби молодість вернулася, не такими дурними ми були. Данила підняв руку. За десять днів похід починаємо. У неділю виступаємо з холма. Князь Василько з Володимира веде свою дружину, галичани до Львова збираються, їх поведе княжич Лев, Любосвіт з своїми берестянами. До князя Василька приєднаються. Уже як усі розходилися, Дем'ян підійшов до Данила і зніяковіла попросив. Хочу, щоб удвох залишилися. Данило здивовано підвів брови і сів за столом. Щось скоїлося, Дем'яне? Ні, про одну річ сказати мушу. Данило кивнув Андрієві. І той митю вийшов. Кажи. Дем'ян підійшов до нього. Сідай. Я постою». Дем'ян перебирав пальцями, м'яв їх, чути було, як тріскотіли кістечки. У мене, почав він і збився. Я потім зняв меч і поклав тремтливими руками перед Данилом. Візьми меч, тисяцького. «Не маю я його носити». Данило нічого не розумів. Його зацікавила Дем'янова розповідь. Але він стримав себе і байдужими очима дивився на Дем'яна. Це ще більше збентежило Тихіцького. Якби Данило крикнув чи здивувався, було б легше, то сидить мовчки. Де й поділася його приєзність, з якою він завжди звертався до Дем'яна. У Дем'яна... Занімів язик, обличчя вкрилося краплинками поту. Данило випростався в кріслі і подався до Дем'яна. «Ти... мене... я...» – лепитав той. І знову Данило жодним словом не обмовився. «Сором мене бере. Я в очі не можу дивитися, не можу сказати». На Данило пронизує його мовчазним поглядом. «Покарай мене!» – заволав Дем'ян і впав на коліна. Данило поволі підвівся і вийшов із-за столу. «Кажи!» – звернувся до Дем'яна сухо, мов до незнайомого. «Покарай! Винен я! Боявся! За своє життя боявся! Бо я грузом став!» Ледве не плачучи промовляв Дем'ян – Ще тебе на світі не було. Підняв я руку на твого батька, князя Романа. Коромольники розум мій потолочили. Щасливо для Романа обійшлося. А він не знав, що то я. Хотів тоді йому сказати, та боявся. Повісив би мене. А жити хотілося. Думав, забулося все. І чесно служив Романові і тобі. А потім схопив мене у кліщі Филип. Розчавив мою душу. Залякав, настрахав, що тобі скаже Я боявся, я знав Знав про замах у судовій вишні У судовій вишні? Ні А знав, що він коромольник Знав і тобі не сказав Суди мене Але я признався тобі, щоб чесно вмерти Старий уже, вмирати скоро Сказаю, легше стало на душі Дем'ян пильно дивився в очі Данилові Данило вийшов середину гридниці і, не обертаючись, промовив повагом. «Судити не буду, і ти сіць, ким не будеш. Без тебе на татар підемо. Хай тобі це карою буде, боягуз, довіри немає до тебе». «Спасибі, спасибі!» Схопившись на ноги, вигукнув радісно Дем'ян, а потім несамовито закричав. «А як же похід без мене?» Данило не обернувся, швидким кроком вийшов з гридниці. Данилове військо розташувалося в лісі. Вогнищу таборі не розводили. Соцки пильно стежили, щоб тихо було. Йшли вночі, а вдень відпочивали в лісових хащах. Задоволений Данило, всі дружини зібралися, яким наказав. Сидить у своєму наметі мовчазний, Вимає свічки, Стромлені в залізні поставці. Уже північ давно минула, а Данило не спиться. Ліг він на пухнасті звірині шкури, Поставець з великої свічки до себе підсунув, Витяг з скриньки книгу. Шевестять у руках пергаментні сторінки, Читає Данила про князя Святослава. Цю книгу недавно йому з Києва привезли. І в походах не був без книг Данила. Читав писані руськими чинцями, привозили йому й грецькі книги, із Рима передавали посли княжі. Гортає сторінки Данила, прислухається. Свічки блимати почали, чадять, догоряють. Плеснув догонями, до немету нечутно увійшов служник, Свічок принеси, сказав йому Данило. Служник вискочив на двір і повернувся з новими свічками. Скоро світатиме, запитав Данило. Дивився на зірки, уже скоро. Поклич двірського. Андрій хлюпнув з жбана холодної води на руку, і війшов до намету. Досі не спав, князю? Читаю, спати не хочу. Де ж ти одосі? Двірський не відповів, тільки здвигнув плечима. Вже не один раз запитував його Данила.